і всерйоз примірялася чорним маркером до білої стіни. Уздрівши його, шарпнулася і сховала маркера за спину. Довго, напевно, примірялася, чекаючи, коли хтось змилостивиться і вийде. Хай навіть нагримає, але вийде з того забороненого світу під моторошною назвою «кабінет». Самотня королева невільна навіть на свій розсуд порозмальовувати стіни, а навіщо тоді білі стіни, якщо по них не можна малювати? Гарний перстень, присів він опиняючись на рівні з нею, ніс у ніс очі в очі, вигнанець і королева. Та так, здвигнула плечима, крадькома милуючись простою каблучкою з пластмасовим камінчиком. «Стасик подарував», – додала спишна. «А він хто, твій Стасик?» «Він не мій», – закопила логубу. «Просто Стасик». «Тоді переказуй просто Стасику привіт від мене». Угу. «А можна я Ляні передам? Ми з неї на мороже ходимо». «На морозиво? Можна». А Стасик з вами теж ходить? Та де? махнула вона рукою, як справжня жінка, і призирево пояснила. "У нього горло. Бідний Стасик. Лишитися без та ще й з горлом. Ну, я пішов. «Угу!» здається, все. Він подумки окинув простір навколо себе, тільки тепер зрозумів, що в цьому домі було не так. Жодної живої чи неживої рослини, жодної непотрібної дрібнички чи прикраси, незавершеністю, необжитістю, незатишністю. Ця квартира нагадала йому його власну, де звикли до кожного порожнього кутка. Він багато років поспіль прокидався з відчуттям, що тут все не так, як мало би бути. Акваріумом без водоростей видалася йому квартира його батька увечері останнього дня серпня. Акваріумом з маленькою золотою рибкою, яка не любила хробаків, і які інколи бракувала повітря. Місяць третій. Знаєш, чоловіче. Скільки серед цієї старечої макулатури можна знайти скарбів? Скільки? Ну, чому ти все розумієш так буквально, Андрію? Книжковий ринок – це ковток свіжого повітря для убого інтелігенції, яка не має коштів на книгарні, але не може обійтися без мудрого слова на те, що ти. Давай, Славко, ти в нас будеш по мудрих словах, а я по свіжому повітрю. «Рости тобі ще, чоловічий, рости! О, на-на! Буддизм, антологія мислення, повний андеграунд! Скільки? П'ять?» «Та за таку книженців п'ятдесят замало! Але раз ви просите, хай буде п'ять! Вже ні, шкода!» «Я б сам купив, якби була б за п'ять! Не дивись так на мене!» Може, я психологічний експеримент проводив, теорію в життя втілював. Можна, я перейду на другий бік вулиці, а ти тут проводь, втілюй. Боєгус, треба зайнятися твоїм ростом, сідай. Сідай, сідай, є розмова. Славку. Відколи ти заводив розмови на кам'яному валу, в дощ і з сухим горлом? Відколи ти зав'язався з поважними людьми? Ти хоч знаєш, на якому рівні обертається твій хірург? А я в нього більше не працюю. Отже, тобі не цікаво, окей? Я пішов по буддизм. Говори, я так і знав. Вдаєш байдужого сам. Ти хоч упевнений в тому, що тобі мама на розповідала? Мовчу, мовчу. Говори, ого. Хай буде так, як має бути, навіть якщо і не так. Доводжу до твого відома, що твій хірург – людина далеко не проста. Ні. Вибився він у хірурги власними силами, але розкрутитися йому помогли. Його жінка була дочкою одного з місцевих авторитетів чи депутатів, я вже не уточнював.